Розділ 17. Найгірше в роботі доглядальниці зовсім не те, про що ви могли подумати. Не піднімання і витирання, не ліки та вологі серветки, не слабкий та чомусь завжди помітний запах засобу дезінфекції – навіть не той факт, що більшість людей вважає, нібито ви робите це тільки тому, що не досить розумні для чогось іншого, а те, що якщо ви проводите весь день у безпосередній близькості до когось іще, то від їхнього поганого настрою не втечеш, і від свого також. Він тримався віддалено весь ранок після того, як я розповіла йому про свої плани. Стороння людина нічого б не втяла, але жартів поменшила, не в'язалася розмова, він нічого не запитав мене про зміст сьогоднішніх газет. «Ти цього прагнеш?» Його очі блимнули, але обличчя нічого не виражало. Я стинула плечима, тоді рішуче кивнула. Мені здалося, що в моїй відповіді було якесь дитяче ухиляння. «Річ у часі», – сказала я. Тобто мені вже двадцять сім. Він вивчав моє обличчя. У нього ащелепу звело. Раптом я відчула нестерпну втому. У мені прокинулось дивне бажання попрохати пробачення. Однак я не знала, за що. Він ледве кивнув і всміхнувся. Радий, що ти зарадилась усім, сказав він і поїхав на кухню. Я почала злитись на нього. Мене ще ніколи не осуджували так, як знаць усього тепер осуджував Вілл. Скидалось на те, бо цим віл давав мені на розум, що втратив до мене цікавість через мій намір переїхати до свого парубка, неначе я перестала бути його улюбленою іграшкою. Звичайно, я не могла йому все це сказати, проте я була така ж холодна з ним, як він зі мною. Щиро кажучи, це виснажувало. Пополудні хтось постукав у задні двері. Я задріботіла коридором з мокрими відмиття посуду руками. Відчинивши двері, побачила чоловіка в темному костюмі з портфелем у руці. «Ні-ні, ми буддисти», – твердо показала я, зачиняючи двері. Однак чоловік намагався заперечити. За два тижні до того двійко свідків Єгови затримали віло біля задніх дверей майже на 15 хвилин, поки він намагався від'їхати назад по сунутому килимку. Коли я нарешті зачинила двері, вони відкрили поштову скриньку, щоб крикнути, що він більше, ніж будь-хто, повинен розуміти, як це з нетерпінням чекати за гробного життя. «Хм, я тут, щоб побачитися з містером-трейнером», – промовив чоловік, і я обережно відчинила двері. За весь час мого перебування в Гранда Гаусі ще ніхто не проходив побачитися з Віллом через задні двері. «Впусти його», – сказав Вілл, з'явившись позад мене. Я попрохав його приїхати і додав, поки я ще стояла, «Усе гаразд, Кларк, він друг». Чоловік переступив через поріг і потиснув руку. «Майкл – Ловлер, сказав він, і збирався щось додати та між нами в'їхав віл, практично перервавши дальшу бесіду. «Ми будемо вітальні, можеш зробити каву і залишити нас на деякий час?» хм? «Гаразд». Містер Ловлер з усміхнувся до мене і пішов за вілому вітальню. Коли я за кілька хвилин увійшла з кавою на таці, вони обговорювали крикет. Розмова про позиції на полі та пробіжки тривала, поки в мене не вичерпалися причини залишитися в кімнаті. Стріпуючи невидимий пил зі своєї спідниці, я випросталась і сказала, «Що ж, не буду заважати. Спасибі, Луїзо. Ти справді більше нічого не хочеш? Може печиво? Спасибі, Луїзо». Він ніколи не називав мене Луїзою і ніколи раніше не виставляв мене. Містер Ловлер перебував там майже годину. Оборившись з роботою на кухні, я крутилась там, виважуючи, чи досить хоробро, щоб пістуховувати. Як виявилось, ні. Я сіла, з'їла два шоколадні тістечка, погризла нігті, дослухаючись до гулу їхніх низьких голосів. І в п'ятнадцяти запитала себе, чому ж Вілл попрохав цього чоловіка не використовувати головний вхід. Він не був схожий на лікаря чи консультанта, радше на фінансового консультанта, хоча в ньому не було потрібної величності. Стеменно він не скидався на фізіотерапевта, ерготерапевта, дієтолога чи одного з безлічі інших спеціалістів, яких наймали місцеві органи влади, щоб заглядати до нас, щоб оцінити потреби віла, які постійно мінялися. Їх можна розпізнати здалека, вони завжди здавались виснаженими, а були жваві та награно веселі. Вони носили бавовняні вироби приглушених тонів, зручне взуття і водили запилені універсали, наповнені теками й коробками з обладнанням. У містера Жловлера був синій БМВ. Його блискучий автомобіль п'ятої серії не міг належати службовцям місцевих органів влади. Аж ось відчинилися двері, і з вітальні вийшов містер Ловлер, який закрив портфель і повісив піджак на руку. Більше він не здавався з За Замить я була в коридорі. «О, ви не покажете, де у вас ванна кімната?» Я мовчки вказала і стояла, гомзуючись, поки він не вийшов звідти. «Добре, поки що все. Спасибі, Майкле. він не дивився на мене. Я чекатиму на звістку від вас». «Звяжуся з вами пізніше на цьому тижні», – сказав містер Ловлер. «Краще електронною поштою, ніж листом. Принаймні, поки що». «Так, звичайно. Я відчинила задні двері, щоб провести його». Коли Вілл повернувся у вітальню, я вийшла за тим чоловіком у двір і байдуже спитала «То що, далеко вам їхати?» Його одяг був чудово скроєний, у пошитті вчувалися різкі контури міста, а в щільності тканини – серйозні гроші. «На жаль, у Лондон. Проте, сподіваюся, ці порід дня перешкод для руху не буде. Я пішла слідом за ним. Сонце підбилося високо і мені довелося примружитися, щоб побачити його». «То м, куди саме ви прямуєте?» «На Риджен Стрит». «На саму Риджен Стрит? Утішно!» «Так, непогане місце, справді. Спасибі за каву, міс...» «Кларк! Луїза Кларк!» Він зупинився і подивився на мене. Я подумала, він здогадався про мої бездарні спроби з'ясувати, хто він такий. «А, міс Кларк!» – промовив він, швидко повернувши на обличчя професійну усмішку – у будь-якому разі – дякую. Він обережно поклав свій портфель на заднє сидіння, сів у машину і поїхав. Того вечора по дорозі до Патрикового дому я заглянула у книгозбірню. Могла б скористатись його комп'ютером, однак досі відчувала, що маю питатися, тому мені здалося, так буде простіше. Я сіла за термінал, надрукувала в пошуковику Майкл Ловлер та Риджент Стрит, Лондон. «Знання віли – це сила», – тихо промовила я. Із 3290 результатів показали, що Майкл Ловлер, юрист-практик, фахівець із заповітів, спадкових справ і довіреностей, розмістився на тій самій вулиці. Кілька хвилин я витріщалась на екран, а потім набрала його імення в пошуку зображень. На дисплеї був той самий чоловік, який провів із Вілом годину, у темному костюмі на якійсь конференції, Майк Ловлер, фахівець із заповітів і спадкових справ. Того вечора я переїхала до Патрика за півгодини між тим часом, як я закінчила роботу і тим, як він подався бігати. Я забрала все, крім свого ліжка та нових жалюзів Патрик приїхав на своєму авті Ми спакували всі речі в мішки на сміття За ці години перевезли до нього все За винятком моїх шкільних підручників, що були на горищі Мама плакала, вона думала, що то вона мене змусила На Бога, кохана, їй час їхати, таки 27 років, сказав мій батько «Вона й досі, моє малятко!» – упала в річ мама, втиснувши мені в руки дві бляшанки з фруктовими кексами та паковання мийних засобів. Я не знала, що й сказати. Я навіть не люблю фруктові кекси. Навдивовижу, легко було розмістити мої речі у квартирі Патрика. Він не мав практично нічого, та я за роки, проведені в Комірчині, багато не нажила. Єдиною річю, через що ми посварилися, була моя колекція дисків, які, судячи з усього, можна було б об'єднати з його дисками лише тоді, коли б я підписувала їх та посортувала за обеткою. Почувайся як удома, раз пора сказав він, ніби я була гостою. Ми нервувалися і, як не дивно, почувалися ніякого, мов на першому побаченні. Поки я розпаковувала речі, він приніс мені чай і сказав. Гадаю, це могла б бути твоя чашка. Він показав мені, що йде на кухні лежить, а потім кілька разів промовив Природно, ти можеш ставити речі де хочеш, я не проти. Він звільнив дві шухляди й шафу в кімнаті для гостей, інші дві шухляди були заповнені його спортивним одягом. Я не знала, що буває так багато видів лайкри та флісу. Мій яскравий барвистий одяг залишив у шафі ще кілька футів порожнього простору. Плічки ж дроту жалібно целенчали в просторі й шафі. Треба купити просто більше речей, щоб заповнити її, сказала я, дивлячись на шафу. Патрік нервово засміявся. Що це? Він подивився на мій календар, прикріплений на стіні гостьової кімнати. Зеленим кольором були записані ідеї, а чорним фактично заплановані заходи. Коли щось працювало, музика, дегустація вин, я домалювала перед смайликом. Як щось пішло не так, в Верхогони художній галереї місце лишалося порожнім. На наступному два тижні було мало позначок. Вілові набридли місця поблизу, а я ніяк не могла переконати його вирватися подалі від дому. Я глянула на Патрика. Він придивлявся до 12 серпня, яке було виділене чорними знаками оклику. «Хм, це просто нагадує мені про роботу. Думаєш, контракт не продовжить?» «Не знаю, Патрику». Патрик узяв ручку, що там висіла, подивився на наступний місяць і підписав під 28 тижнем пора шукати роботу. Ти так підготуєшся до будь-якого варіанту, сказав він, потім оцьмокнув мене і залишив саму. Я акуратно розклала свої креми у ванні, охайно заховала бритви, зволожувальний засіб і тампони у його дзеркальну шавку. На підлозі під вікном у гостійній кімнаті рівним рядом розставила кілька книжок. Серед іншого, новинки, які Віл замовив для мене на Амазоні. Патрик пообіцяв почепити кілька поличок, коли матиме вільну хвилинку. Він пішов бігати, а я сиділа, дивилася на замок за промисловою територією, мовчки тренувалась вимовляти слово оселя. Зберігати секрети я взагалі не вмію. Трена каже, що я торкаюсь свого носа, навіть коли тільки задумаю щось брехати. Одразу ж видаю себе. Мої батьки досі жартують, згадуючи про те, як я писала цветулки від маминого імені після того, як прогулювала школу. Шановна місь Троубридж цитували вони. Будь ласка, пробачте, що Луїзи Кларк не було сьогодні на уроках, просто маємо проблеми в жіночій справі. Тато намагався зберегти серйозний вираз обличчя, бо ж мав добре висварити мене. Приховати плани, віла від моєї родини то одне, я добре приховувала секрети від батьків, урешті-решт, це те, чого вчишся, коли доходиш зросту, але самій впоратися з тривогою то зовсім інше. Наступні кілька ночей я провела, намагаючись з'ясувати, що ж Віл хоче зробити. Чи можу я йому в чомусь це радити? Мої думки товклись навколо цього, навіть коли ми з Патриком базікали на невеличкій кухонці, готуючи разом їжу Я дізналась про Патрика багато нового, наприклад, він знав силу селющу різних страв, які можна приготувати з індечої грудки Уночі ми кохалися, на той момент це здавалося нам майже обов'язковим, наче ми повинні були до певної поні скористатись нашою свободою. Було таке враження, бутім, на думку Патрика, я завинила йому, бо постійно була надто близько до віла, та щойно він засинав, я знову заглиблювалася в роздумі. Лишилося трохи більше, як сім тижнів. І він складав плани, навіть якщо я цього не робила. Наступного тижня Віл, навіть якщо й помітив мою стурбованість, нічого не сказав. Для нас почалася буденщина. Я вивозила його недалечко за місто, готувала йому їжу, доглядала його, коли ми були в будинку. Він більше не жартував про бігуна. Ми обговорювали останні книжки, що він їх порекомендував. «Англійський пацієнт» – мені сподобався. І якийсь шведський трилер – не сподобався. Ми були уважні одне до одного, аж занадто вічливі. Мені бракували його образ, його дратівливості. Їхня нестача лише посилювала відчуття тривоги, що нависала наді мною. А спостерігав за нами, наче вивчав нові види тварин. «Невже посварилися?» – запитав він якось на кухні, поки я розпаковувала харч. «Ліпше його спитай», – відповіла я. А він сказав те саме. Подивився на мене скоса Натан і зник у ванні, щоб відчинити медичну шавку віло. Тим часом я витримала три дні після візиту Майкла Ловлера, перш ніж зателефонувати місіс-трейнер. Я запропонувала зустрітись десь поза домом, і ми домовились про невеличку кав'ярню, яка відкрилась на території замку. За іронією долі, то була та сама кав'ярня, через яку я втратила роботу. Там було набагато стильніше, ніж у булочці з маслом. Довкола білений дуб і вибилені дерев'яні столи, та стільці, подавала домашній суп зі справжніх овочів і надзвичайні цістечка, але нормальної кави не було, тільки лати, капучино та макіято. Ні будівельників, ані дівчат з перукарні, я сиділа попиваючи чай і думала за пані Кульбабку, чи почуватиметься вона досить комфортно, сидячи тут весь ранок і читаючи газету. Луїза, пробачте, що спізнилась. Каміла Трейнер бадьору війшла в залу із сумочкою під вахвою, На ній була сіра шовкова сорочка і темні штани. Я переборола бажання підвестися. Щоразу, говорячи з нею, я почувалася як на співбесіді. Затрималася в суді. Пробачте, що відірвала вас від роботи. Я просто... я не впевнена, що це може почекати. Вона звела руку і самими губами проказала щось офіціянці. Після чого сіла... Поряд навпроти, вона дивилась, немов крізь мене. До Віла приходив правник, сказала я, я дізналася, що він спеціаліст із заповітів і спадкових справ. Я не змогла придумати м'якшого варіанту для початку розмови. Місіс Трейнер зреагувала так, не наче я вдарила її по обличчю, надто пізно до мене дійшло, що вона найпевніше сподівалась почути щось хороше. Правник, ви впевнені? Я знайшла його в інтернеті, він працює на Реджин стрит у Лондоні додала я без потреби. Його звати Майкл Ловлер. Вона закліпила частіше, немов намагалась зрозуміти це. «Це вам сказав Віл? «Ні, думаю, він не хотів, щоб я дізнатись. Я з'ясувала ім'я чоловіка і знайшла його в інтернеті». Принесе капучину. Офіціантка поставила його на стіл перед місіс Трейнер, але жінка, здавалось, не помітила. «Що щось принести?» – запитала дівчина. «Ні, дякую. Сьогоднішня страва дня – морквяний торт. Ми його самі печемо з чудовою начинкою масляний. Ні!» Голос місь трейнер був різким. «Дякую». Дівчина ще постояла, щоб ми зрозуміли, що вона образилась, і пішла, умисно розмахуючи своїм записником. «Пробачте», – сказала я. «Ви попрохали повідомляти вас про все важливе. Я півночі не спала, намагаючись зрозуміти чи казати вам це». Її обличчя трохи зблідло. Я знала, що вона відчувала. «А як він сам? Ви, ви придумали щось новеньке? Якісь поїздки?» «Він не хоче». Я розповіла їй про Париж і список, який склала. Поки я говорила, мій сіс-трейнер думкою забігала наперед, розраховуючи та оцінюючи все. «Будь-куди», – промовила вона нарешті. «Я все профінансую, будь-яку поїздку. Я заплачу за вас, за Натана. Просто, просто переконайте його погодитись на це». Я кивнула. Якщо ви ще щось зможете придумати, просто щоб купити трохи часу, звісно, я заплачу вам і за подальшу роботу по закінченні піврічного контракту. Це... це не проблема. Ми допили нашу каву в тиші, задумавшись кожна про своє. Потай спостерігаючи за нею, я помітила, що її бездоганно зачіску торкнула сивина, а під очима, які в мене, залягли тіні». Я зрозуміла, що, хоч і сказала, їй мені не полегшало, я просто передала їй власну тривогу, яка ще раз збільшала. Та хіба я мала вибір? Ставки день у день вищали, годинник вибив другу, і це, здавалося, вивело її зіпеніння. Можу повертатись на роботу. Будь ласка, Луїза, дайте мені знати, як щось придумаєте. Було б краще, якби ми обговорювали це подалі від флігеля. Я підвелася. О, вам може знадобитись мій новий номер. Я щойно й не переїхала. Поки вона витягала з сумочки ручку, я додала «Я переїхала до Патрика, мого парубка». Не знаю, чому ця новина так її здивувала. Вона стрипинулась, а потім передала мені ручку. «Я не знала, що у вас є парубок. Я не знала, що мала повідомити вас». Вона стояла з рукою на стіл. Він нещодавно казав, що ви... Він думав, що ви можливо переїдете у флігель на вихідні. Я написала домашній номер Патрика. Я подумала, що для всіх буде краще, як я переїду до Патрика. Я передала їй серветку з номером. Але я живу недалеко, відразу ж за промисловою зоною. Це не вплине на мій графік роботи чи мою пунктуальність. Ми стояли. Місіс Трейнер здавалася схвильованою. Вона водила рукою по волоссі, зачепила ланцюжок на шиї. Урешті, наче не стримавшись, вона випалила. Невже ви ніяк не могли почекати? Усього кілька тижнів. «Пробачте?» Віл, думаю, ви дуже подобаєтеся Вілові. Вона закусила губу. Я не розумію, не розумію, чим це вам допомогло. Зачекайте, ви кажете мені, що я не мала переїжджати до свого парубка? Я просто кажу, що це не на часі. Віл у дуже вразливому стані. Ми робимо все можливе, щоб підтримувати в нім оптимізм, а ви. А я що? За нами спостерігала офіціанка, заклякнувши із записником в руці. «Що я? Наважилась мати власне життя поза роботою?» Вона стишила голос. «Луїзо, я роблю все від мене залежне, щоб зупинити це. Ви знаєте, з чим ми зіткнулися. Я просто кажу, щоб хотіла, уважаючи на той факт, що ви йому небайдужа, що ви ще трохи часу почекали, перш ніж хизуватися своїм щастям перед ним. Я не могла повірити в почути». Я відчула, як обличчя червоніє, і глибоко вдихнула, перш ніж знову заговорити. «Як ви посміли припустити, що я зробила б щось, що може образити віла? Я зробила все!» – прошепіла я. «Я зробила все, що змогла придумати. Я шукаю ідеї, витягую його на прогулянки, розмовляю з ним, читаю йому, доглядаю його». Мої останні слова просто вибухнули з грудей. «Я прибираю за ним! Я змінюю його клятий катетер! Розважаю його! Я роблю більше, ніж уся ваша чортова сім'я!» Місіс Трейнер стояла непорушно. Вона випростилась на повний зріст, притисла сумочку під пахвою. «Гадаю, розмову Місіс Кларс закінчено!» «Так, так, Місіс Трейнер, думаю, так і є!» Вона повернулася і швидко вийшла з кав'ярні. Коли двері зачинились, я зрозуміла, що трусила і мене. Ця розмова з місіс Трейнор вивела мене з рівноваги на наступні кілька днів. У голові постійно крутились її слова, що я хизувалася своїм щастям перед ним. Я зовсім не думала, що мої вчинки можуть вплинути на віла. Коли мені здавалося, що він несхвально відгукнувся про мій намір переїхати до Патрика, я подумала, що йому не подобається Патрик, а не про якісь його почуття до мене. І що особливо важливо, не думаю, що в мене був надто щасливий вигляд. У будинку я не могла позбутись відчуття тривоги, немов через мене проходив струм низької напруги і живив усе, що я робила. Я запитала Патрика, а ми б з'їхались, якби сестрі не була потрібна моя кімната. Він подивився на мене, ніби я не сповна розуму, нахилився, притягнув мене до себе і поцілував маківку, потім опустив очі. «Ти мусиш носити цю піжаму? Я не переношу тебе в піжамі». «У ній зручно? Щось схоже носить моя мама». «Я не збираюсь уночі носити корсет і підв'язки, тільки щоб ти був щасливий, і ти не відповів на моє запитання». «Не знаю. Ймовірно. Так. Але ми про це не говорили, правда?» «Лу, більшість людей з'їжджається, бо це розумно. Ти можеш кохати когось і водночас бачити фінансові та практичні переваги. Я просто не хочу, щоб ти подумав, бо цім то я тебе змусила. Не хочу відчувати, щоб я тебе змусила». Він зітхнув і перекрутився на спину. Чому жінки завжди прикручують ситуацію знову і знову, поки вона не стане проблемою? Я кохаю тебе, ти кохаєш мене, ми разом майже сім років, і в будинку твоїх батьків не було зайвої кімнати. Насправді, усе досить просто. Проте все було зовсім непросто. Мені здавалось, я жила життям, яке не мала шансу передбачити. Тієї п'ятниці дощило увесь день. Тепла, важка дощова завіса, що була схожа на тропічні зливи, змушувала канали дзюркотати, а гілки квітучих чагарників пригиналися, немов у благанні. Він дивився у вікно, як собака, якому відмовлено в прогулянці. Натан прийшов і пішов, піднявши над головою пластиковий пакет. Віль переглянув документальний фільм про пінгвінів, а пізніше сів за комп'ютер, тим часом як я намагалася знайти собі щось, аби нам не довелось розмовляти одне з одним. Я гостро відчувала, наскільки нам незручно одне з одним, і те, що ми мусили постійно перебувати в одній кімнаті, лише погіршувало ситуацію. Ось тут я почала розуміти розраду від прибирання. Я притерла підлогу, помила вікна, перестелила ліжко, я стала невпинним викидом активності. Жодна порошинка не сховалася від моїх очей, жоден слід від чашки не уник моєї уваги. Я чистила вапняний наліт на кранах у ванній кімнаті, використовуючи паперові рушники, змочені в одставі. Мама нарадила, коли почула, як під'їхав вілі в візок. Що ти робиш? Я схилилась над ванною і не оберталася. «Чищу крани від вапняного нальоту». Я відчувала, що він спостерігає за мною. «Повтори», – проказав він знову. «Що?» «Повтори». Я випростилась. «Чому? Маєш проблеми зі слухом? Чищу крани від вапняного нальоту». «Ні, Кларк, я просто хочу, щоб ти вслухалася в те, що говориш. Не треба чистити мої крани від нальоту. Моя мама не помітить». «А мені – байдуже. У ванні смердить, як у Забігайлівці, де продають смажену рибу з картоплею. Окрім того, я хотів би прогулятися». Я забрала з обличчя пасмо волосся. Вона й справді відгонила пікшею. «Ходімо!» – дощ нарешті вщух. Я тільки набалакав з батьком. Він сказав, що дасть нам ключі від замку після п'ятої, коли порозходяться туристи. Я не надто зраділа перспективі вести з Вілом світську бесіду під час прогулянки по території замку, однак мене вабила можливість вирватися з будинку. «Гаразд, дай мені п'ять хвилин, спробую позбутись запаху оцту на руках». Різниця між тим, як виховували мене та Віла, була в тому, що Віл сприймав свої становища як належне. Гадаю, якщо ви ростете в таких умовах, як він, з багатими батьками, в гарному будинку, якщо відвідуєте хороші школи та чудові ресторани, і немовби би це річ цілком звичайна, то, ймовірно, у вас з'являється відчуття, що з вами стається тільки хороше, і те, що ваше місце в світі вище, ніж інших, закономірність. Вілл розповідав, що з повсякчас утікав на територію замку. Його батько дозволяв йому блукати там, знаючи, що Вілл нічого не чіпатиме. У пів на шосту, коли йшли останні туристи, садівники починали обрізати кущі і робити лалт. А двірники спорожняли урни і підмітали порожні картонки з-під напоїв і сувенірних і рисових помадок. Територія замку ставала його приватним ігровим майданчиком. Коли він розказав мені це, я подумала, що якби на містриною повністю віддали замок до розпорядження, ми б вдовганий мочевіри махали руками в повітрі чи безупинно мліли від радості. Перед цим розвідним мостом я вперше поцілував дівчину, сказав він, сповільнюючись, щоб поглянути на нього, коли ми простували гравійною доріжкою. «Ти сказав їй, що це місце твоє?» Ні, може, варто було. Тиждень день по тому вона проміняла мене на хлопця, який працював у мінімаркети. Я повернулася і шоково глянула на нього. То часом не Террі Ровландс, темне зачастене назад волосся, татуювання, доліктів, Вілл звів брову. Він? То він і досі там працює, у тому мінімаркеті, якщо тобі від цього полегшає». «Я не певен, що він надто заздрив би, побачивши, де я тепер», – відповів він, і я знов замовкла. Було дивно бачити замок таким тихим. Ми були вдвох, та ще якийсь садівник у далині. Замість того, щоб розглядати туристів, відвертатись на їхні акценти та мимоволі дослухатись до їхніх розмов, я завважила, що Лебоню перше споглядаю замок, починаю вбирати його історію. Кам'яні замкові мури стоять понад вісімсот років. Там народжувались та помирали люди, зачаровували та розбивали серця. Тепер у тиші, наче вчувались їхні голоси, їхня хода стежкою. «Добре, час признань», – мовила я. «Ти коли-небудь ходив тут потайці, являючи себе принцем-вояком чи кимось іще?» Він з глянув на мене. Щиро відповісти? А як же?» «Так, якось я навіть зняв один із мечів, що висіли на стіні у великій залі. Він важив десь тонну. Я пам'ятаю, як до смерті перелякався, що не здужує повісити його на стенд. Ми досягли верхів'я пагорба. Під нами був рів, за ним аж до зруйнованого муру, що був кордоном розкинули з простора лука». За муром лежало місто, неонові вивіски, корки та суєта, що характеризувала годину пік у маленькому містечку, а тут панувала тиша, тільки пташки озивали дзвінким щебетом і тихо хорчав вілів візок. Він зупинив його і розвернув так, що ми бачили територію замку. Дивно, що ми ніколи не перетиналися, промовив Вілл. Я маю на оці дитинство. Наші дороги мали б перетнутися. «Чого б це? Ми з мене не крутилися в тім самим колі знайомим. І я була малям у возику, повз який ти пройшов розмахуючи мечею. А, я й забув, що супроти тебе я просто древній. Вісім років різниці, поза сумнівом, засвідчують про те, що ти старший чоловік», – сказала я. «Навіть коли я була підлітком, мій тато ніколи б не відпустив мене зі старшим парубком. Навіть якби той мав власний замок, ну, певно, це багато б ще змінило». Коли ми вийшли, довкола піднімався солодкуватий запах травиці, колеса Віла шипіли, котячись по прозорих калюжах на дорозі. Мені полегшало. Наша розмова була не зовсім така, як колись, але цього варто було сподіватись. Мій сіс мала слушність, Вілове завжди буде важко дивитись, як інші люди живуть далі своїм життям. Я зміркувала, що варто ретельніше думати про те, як мої дії можуть вплинути на його життя. Я більше не хотіла сердитись. Ходімо в лабіринт, я не був там сто років. Мене відірвали від моїх думок. Ні, дякую. Я розвернулася і раптом зрозуміла, де ми. Чому ти боїшся заблукати? Ну ж, бо Кларк, тут ти можеш проявити себе. Побачимо, чи ти зможеш запам'ятати маршрут і повернутись. Я засікаю час, колись постійно так робив. Я озирнулася в бік будинку. Краще не треба. Від самої гадки про це мішлунок стиснувся. А, не любиш ризикувати? Річ не в цьому. Без проблем. Ми просто продовжимо нашу невеличку нудну прогулянку повернемося в маленький нудний флігель. Я знала, що він жартує, але щось у його тоні зачепило мене. Я згадала Дейдре в автобусі. Її слова про те, як добре, що одна з нас, дівчат, залишилась з батьками. Моє життя мало бути маленьким, з дрібними амбіціями. Я подивилась на лабіринт, на його темний, густий живопліт. Я чинила безглуздо, можливо, я поводилась безглуздо вже багато років. Урешті-решт усе в минулому, і я живу далі. «Просто запам'ятай, куди ти повернула, а йдучи назад, повертай у протилежний бік. Це не так складно, як здається. Справді!» Не подумавши, як гожа, я покинула віла на стежці. Вдихнувши, увійшла в лабіринт. Поминула знак без супроводу дорослих, дітям вхід заборонено, та швидко попростувала темним вологим живоплотом, на якому все ще блищали краплі дощу. «Усе ж уже не так погано!» «Все не так вже й погано!» Бурмотіла я собі під носа. Це просто гора старого живоплоту. Я повернула праворуч, потім ліворуч, через прогалину в живоплоті, знову праворуч і знову ліворуч. І я повторювала подумки в зворотньому напрямку праворуч, ліворуч, прогалина, праворуч, ліворуч. Моє серце почало гупати швидше, а у вухах шуміла кров. Я змушувала себе думати, як віл на тім кінці живоплоту поглядає на годинник. «Це просто дурна перевірка. Я вже не та наївна юна дівчина. Мені 27. Я живу зі своїм парубком, у мене відповідальна робота, я геть інша людина». Я повернула, пішла прямо і знову повернула. Коли ж ні з того, ні з цього відчула паніку. Мені здалося, що десь у кінці живоплоту прошмигнув чоловік. І хоч я переконала себе, що це тільки гра уяви, проте відвернувшись, я забула зворотній порядок поворотів. Праворуч, ліворуч, прогалина, праворуч, праворуч. Я пішла в інший бік. Мені перехопило дух. Я змусила себе йти вперед, тільки щоб остаточно зрозуміти, що я повністю втратила орієнтири. Я зупинилася і глянула на напрямок тіней, намагаючись з'ясувати, з якого боку захід. Раптом я второпила, що не можу цього зробити. Я не могла залишатись там. Я розвернулася і пішла, як гадала в південному напрямку. Я виберусь, мені 27. Усе добре. Однак потім мені вчулися їхні голоси, улюлюкання та глузливий сміх. Вони з'являлись та зникали в прогалинах живоплоту. Я відчувала, як ноги на високих підборах п'яно погойдуються і як безжально колиться живопліт, коли, намагаючись тримати рівновагу, опирались на нього. «Я хочу негайно вийти!» – промовила я до них невиразним нерівним голосом. «Хлопці, з мене досить!» «Коли дивлюсь, немає їх!» – лабіринт мовчав. Чути було лише віддалений поробочий шепіт, десь з живоплотом. Утім, можливо, то просто вітер шерехтів листям. «Я хочу негайно вийти», – сказала я. Утім, голос мій був украй непевним. Я подивилась на небо, і на мить, побачивши над собою безкраї краї, всієї неї зірка, метамний простір, втратила рівновагу. «Коли ж як підстрибно. «Це хтось ухопив мої талії. «Ага, чорнявий. Той, що в Африці був». «Ти ще не можеш йти?» – промовив він. «Ти зіпсуєш гру». Я знала вже тоді – Щойно відчула його руки на моїй талії. Я зрозуміла, що рівновага змістилась, а певна стриманість у поведінці почала випаровуватись. І засміявшись, відштовхнула його руками, наче все це жарт, не бажаючи давати йому на розум, що я знала. Тоді він гукнув до своїх друзів. Я вирвалась і раптово побігла, намагаючись знайти вихід. Ноги мої тинули у вологій траві. Я чула, як вони оточують мене. Їхні викрики, їхні невидимі тіла. Моє горло стислося від паніки. Я була цілком дезорієнтована і не розуміла, де я. Високий живоплід і далі погойдувався, нахиляючись до мене. Я бігла, проштовхувалась поміж кущів, спотикалась, пірнала у прогалини, намагаючись утекти від їхніх голосів. Але виходу не було. Усюди, куди я повертала, був живоплід. І ще якийсь глузливий голос. Аж ось натрапила на галявинку, на мить утішилась, що свобода поруч. Коли ж бачу, а це знов те саме осердя, звідки я почала – я похитнулася, уздрівши, що всі вони стоять там, наче просто чекають мене. Ось і ти, упав уріч один із них, схопивши мене за руку. Я ж казав вам, що вона сама цього хоче. Давай, Лулу, поцілуй мене, і я покажу тобі вихід. Його голос був м'яким і тягучим. Поцілуй нас усіх, і ми покажемо тобі вихід. Їхні обличчя розпливалися. Я просто... я просто хочу, щоб ви... «Давай, Лу, я ж тобі подобаюсь, Еге, ти сиділа в мене на колінах весь вечір. Один поцілунок. Хіба це важко?» Хтось перснув сміхом. «І ти допоможеш мені вийти звідси?» Навіть я почула, яким жалюгідним був мій голос. «Тільки один. Він зблизився до мене. Я відчула його рот на своїх вустах, а його рука стисла моє стегно. Він одірвався, і я відчула, як змінилось його дихання». А тепер Джейкова черга. Я не знаю, що тоді сказала, хтось тримав мою руку. Лунав сміх, я відчула чиюсь руку у волосі. Вже інші губи прикипіли до моїх. Наполегливі, агресивні, а потім... Віле! Я ридала, скрутившись у клубок. Віле! Знову і знову я повторювала його ім'я. Мій голос проривався десь із грудей. Я відчула, що він десь далеко, аж на тому боці живоплоту. «Луїзо! Луїзо, де ти? Що сталося?» Я ще найдалі забилася у куток у живоплоті, міцно охопивши себе руками. Сльози розмивали очі. Я не могла вийти. Здавалося, я застанусь тут до віку. Ніхто мене не знайде. «Віле! Де?» Він з'явився переді мною. «Пробач», – мовила я, дивлячись угору перекошеним обличчям. «Мені дуже шкода. Я не можу це зробити». Він підняв руку на кілька дюймів, наскільки подужав. «Господи, що за...» «Ходи сюди, Кларк!» Він під'їхав до мене, звідчаєм глянув на свою руку. «Клята непотрібна штука!» «Все добре, просто дихай, ходи сюди, просто дихай, повільно!» Я витерла очі, побачивши його, відчула полегшу. Паніка почала відступати. Я встала, похитуючись, і затолила руками обличчя. Пробач, я не знаю, що сталося. У тебе клаустрофобія? Його занепокоєне обличчя було за кілька дюймів від мого. Я бачив, що ти не хочеш йти. Я просто. я просто подумав, що ти. Я заплющила очі. Я хочу вийти звідси. Тримайся за мою руку, ми вийдемо. Він вивів мене звідти за декілька хвилин. Покійним голосом він переконував мене, що добре знає зворотню дорогу з лабіринту, що хлопчиськом він поставив собі за мету вивчити дорогу на пам'ять. Наші пальці переплилися, і я відчула відрадне тепло його руки. Я здалася сама собі дурною, коли зрозуміла, як близько до виходу я була весь цей час. Ми зупинились біля лавки неподалік, і порившись у спинці війська, я витягла хусточку. Сіла на краю на лавці, й ми обоє мовчки чекали, коли припиниться моя гикавка. Віл сидів, потайки скоса поглядаючи на мене. Ну, промовив він, коли нарешті здалося, що я опанувала себе, ти розповіси мені, що відбувається. Я крутила в руках хустинку. Не можу. Він столив вуста. Я ковтнула. Це не через тебе, проказала поспішно. Я нікому про це не говорила. «Це дурниці! Це сталося давно! Я не думала, що...» Я чула на собі Віллів погляд і воліла, щоб він не дивився. Мої руки не переставали тремтіти, а мій шлунок стиснувся в суцільний вузол. Я похитала головою, намагаючись натякнути, що існують речі, про які я не можу розповідати. Я хотіла знову узяти його за руку, але відчувала, що не зможу. Я усвідомлювала, що він дивиться на мене, майже чула його німі запитання. Знизу біля брами зупинились два автомобілі, з них вийшло двоє. Звідси я не могла їх розгледіти, і обійнялися. Вони постояли там декілька хвилин, можливо про щось говорили, відтак повернулися у свої автомобілі і подалися у зворотньому напрямку. Я спостерігала за ними, але думати не здужала. Мій розум наче замерз, я більше не знала, що казати. «Гаразд, зробімо так», – сказав він нарешті. Я обернулась, але він на мене не дивився. Я скажу тобі те, чого ніколи нікому не казав. Добре? Добре. Я скрутила хусточку в клубок і чекала. Він глибоко вдихнув. Я дуже, дуже боюся того, що буде потім. Він почекав, поки слова вляжуться, низьким спокійним голосом провадив далі. Знаєш, більшість людей думає, що моє теперішнє життя найгірше, що може статися. З усім тим воно може зробити ще гіршим. «Хто значе не доживати моє віко, не в змозі самостійно дихати і балакати, можуть виникнути проблеми з кровообігом. мої кінцівки ампутують, мене можуть шпиталізувати на невизначений термін?» «Хіба це життя, Кларк? Коли я думаю, наскільки гірше все може стати, деколи вночі я лежу в ліжку і справді не можу дихати?» Він важко ковтнув. «І знаєш?» Ніхто не хоче про це чути, ніхто не хоче, щоб ти говорив про свої страхи, боясь до болю чи смерті від якоїсь дурної випадкової інфекції. Ніхто не бажає відати, як воно, почуватись зі знаннями, що ти ніколи не матимеш любощів, не їстимеш їжу, що її зготував своїми руками, не триматимеш свою дитину. Ніхто не бажає знати, що іноді в цім візку я не відчуваю напади клаустрофобії. Мені хочеться несамовито волати на саму лиш гадку, що проведу я в ньому ще один день. Моя матір ледве тримається і не може пробачити мені те, що я й досі люблю батька. Моя сестра ображається на мене за те, що я вкотре затьмарив її. І тому, що через мої травми вона не може як гоже ненавидіти мене, як тоді, коли ми були дітьми. «Мій батько просто хоче, щоб усе це скінчилось. Врешті-решт усі хочуть оптимістично дивитись на це. І хочуть, щоб і я дивився на це з оптимізмом». Він зробив паузу. «Їм потрібно вірити, що є причина для оптимізму». Я закліпала, вдивляючись у темряву. «А мені?» – спокійно промовила я. «Кларк, ти…» – він подивився на свої руки – Єдина людина, з якою я можу говорити відтоді, як попав у цю кляту штуковину. І я розповіла йому. Я взяла його за руку, ту саму, що вивела мене з лабіринту, і дивлячись собі під ноги, зітхнувши, розповіла йому про ту ніч, як вони сміялися з мене, висміювали те, наскільки я п'яна та обкурена, як я втратила пам'ять, а пізніше сестра сказала, що, напевно, так краще не пам'ятати все, що вони зробили. Одначе, відтоді ті непритомні півгодини переслідують мене. Я їх заповнила, заповнила їхнім сміхом, їхніми тілами та словами. Я заповнила їх власним приниженням. Я розповіла Вілові, як бачила їхні обличчя щоразу, коли вирушала кудись за місто, і як Патрика, мами, тата і мого маленького життя з усіма проблемами та обмеженнями мені стало досить, щоб почуватися в безпеці. Коли ми скінчили говорити, на дворі посутеніло, а на моєму мобільнику я виявила 14 повідомлень із запитаннями, куди ми пропали. «Тобі ж не потрібно казати, що це не твоя провина!» – тихо промовив віл. Небо над нами здавалось безкраїм. Я крутила в руці хусточку. «Так!» Але я все ще відчуваю відповідальність. Я надто багато випила, щоб викаблучуватись. Я добряче фліртувала, я. Ні, вони були відповідальні. Ніхто ніколи не казав мені цього вголос. Навіть у співчутливому погляді трини вчував снімий докір. Та хіба ж тобі не втямки, що як нап'єшся і заграєш із чоловіками, його пальці стиснули мої. Легко, але я відчула це. Луїзо. «Це не твоя провина». І тоді я розплакалась. Цього разу я не ридала, сльози текли тихо, а разом з ними мене покидало ще щось. Провина, страх і ще дещо, для чого я не підібрала слів. Я ніжно прихилила голову до його плеча, а він, нахиливши свою, торкнувся моєї. «Гаразд, ти мене слухаєш?» Я пробурмотіла так. Тоді я скажу тобі дещо хороше, промовив він і зачекав, наче хотів упевнитися в моїй увазі. Деякі помилки просто мають серйозніші наслідки, ніж інші, але ти не маєш дозволяти тій ночі визначати, хто ти. Я відчувала, як його голова хилиться до моєї. Кларк, ти сама вибираєш, чи допустити це. Я протяжно з трепетом зітхнула. Цілковите безгоміння, у якому ми сиділи, давало змогу словам Віла запасти мені глибоко в пам'ятку. Я могла б залишитись там усю ніч, покоїтись над усім світом, чуючи тепло Вілової руки в своїй, вчуваючи, як усе погане відступає. «Нам краще повернутися», – нарешті промовив він, – «перш ніж організують пошуковий загін». Я випустила його руку та неохоче звелася, відчуваючи на шкірі прохолодний вітерець. А потім, майже насолоджуючись моментом, простягнула руки високо над головою. Я розчепірила пальці у вечірнім повітрі. Відчувала, як напруженість тижнів, місяців, а можливо і років потроху слабшає. Я глибоко вдихнула. Піді мною михтіли вогні міста, світилось кільце на тлі темного краєвиду. Я повернулась до нього. Віле, так, я ледве бачила його в тьмяному світлі, але знала, що він дивився на мене Дякую, спасибі, що прийшов по мене Він похитав головою і напрямив візок на дорогу